аж зазнайомився з кількома слобожанами, що на базар до Харкова прибули. Як годиться, зайшли до Шинку, і там довідався Куколь, що його знайомі не стільки базарюють, скільки базарним людям у допомозі стають. Ну, щоб легше і менше грошей додому везли. Ну, по правді сказати, були це злодії місцеві. Спізнався з ними Куколь, пристав до гурту. Та... Незабаром схопили їх усіх. Ото й опинився куколь у кріпості Парасковіївській. Життя було, сказати правду, погане. Годували, як собак, аби з голоду не подохли, та ще й на роботу ганяли. Спати доводилося на холодній брудній долівці, аж засудився був куколь, і захворів від такого життя. Ближче за всіх до куколя, майже поруч, Спав завжди Афанасій Смартін, і часто з вечора, як уже заснуть інші, розказував він усякі пригоди бувалі й небувалі молодому запорожцеві. Подобалося дезертерові казна, які історії розказувати, бо бачив добре, що куколь все за щиру правду вважає близько до серця бере. Ото одного вечора почув Смартін, що не спить чогось його сусіда ніяк не вкладеться як слід усе щось крутиться і спитав потихеньку не спиш ні не сплю холодно дуже не вкриюсь ніяк от послухай тебе ж на крадіжці спіймали так не дуже журися та як хлопці з тебе глузують не зважай не ти тільки злодій он було так що цар петро ходив у москві злодію та розкольників на муки брати. І наскучив він одного разу на злодія, що заліз якось та й сховався у палатах царських. Та злодій не злякався. Зараз же доніс цареві, що як сидів він у палатах, то підслухав, як один князь про царя лихі, негожі слова говорив. І цар Петро пожалував того злодія, а князя за лихі слова повісив Запам'ятав добре це оповідання куколь. Не завжди, мовляв, злодіям кара, іноді й нагорода буває. Минуло кілька день звичайного буденного життя. Увечері 9 лютого, як уже зібралися лягати спати, посварився куколь із драгуном Афанасівим. Той почав тоді глузувати з куколя. «Ну і запорожці! Всі ви злодії! Та й ти!» Хіба личить тут такому, як ти серед драгунів сидіти? Таких, як ти, злодію окремо треба тримати, бо й на нас ганьба буде, що ми солдати, а зі злодіями сидимо. Не стерпів тут куколь. Та що ти там знаєш? Он і сам цар красти ходив. І почалася далі справжня лайка. На ранок забув вже про свої слова куколь. Та добре запам'ятав їх один за рештантів. Драгун Орловського ляндміліційного полку Андрій Хардін. Того ж дня заявив він, що знає слово по першому пункту. Допитав Хардіна секретно сам генерал-майор Дебріні. Розказав Хардін про лихі слова, сказані куколем. Відразу призначений був військовий суд Фергер і Крікс Рехт. На чолі з презесом Орловського полку підполковником Гаврилом Лукичем Раєвським. Почалися допити всіх до справи причетних. Признався в своїх словах куколь та плутався в зізнаннях донощик. Нитка за ниткою дійшли до клубка. Ухвалив суд присуда. Як почув його, трохи не впав з переляку. Трохи не зомлів куколь. Ухвалили суворі судді куколеві на підставі військового 20-го артикулу вчинити смертну кару, одрубати голову. Хардіна ж, за те, що плутав чимало, ухвалено було висікти перед полком батогами. Вивели куколя з суду, привели назад до тюрми. Страшні дні почалися для нього. Вже не глузували з нього солдати. Вже бачив він. Ясно відчував, що ставляться до нього якось дивно, наче до хворого тяжко, що ось надійде хвилина і вхопить його безжалісна смерть у свої обійми. Ночами не спалося куколеві. Думки тяжкі посідали. Не давали спокою. Згадувалося все життя. Змалкують до сьогодні. Життя повне злиднів, поневірянь, тяжкої праці, ні хвилини просвідку А ось мене кілька днів. І доведеться йому з білим світом прощатися. Так думав Куколь і всі арештанти. Та несподівано Вийшло для нього на краще. Присуд військового суду пішов на затвердження до військової колегії. Розглянули там справу, побачили, що йде мова про образу чести царевої. Надіслали військовому суду догану до Гану, бо такої справи було не належало йому розглядати, бо це ж справа тайної канцелярії. До тайної канцелярії був надісланий екстракт, і сувора тайна канцелярія пом'якшила присуд. Замість смертної кари ухвалила покарати куколя батогами і заслати до Оренбурга вічно. Так, через анекдот про Петра і злодія, зазнав тяжкої кари молодий запорожець.